На його обличчі відбулася зміна виразу. Він, наче, страждав від фізичного болю. Губи його напружилися, розтягнулися. Він знову звів їх до купи. «Продай!» – повторив полковник. Мурад слухняно кивнув і приніс два снікерси. Взяв у полковника купюру. «Решти не треба», – сказав Вітольдю Хімовиш. «А снікерси галі віддай». Хвилин через п'ять, кивнувши замість слів прощання, Мурат утік від нашого вогнища. Потягнув заповіддя верблюда, який впирався і не бажав рухатися швидко. Ми проведжали його поглядами, доки вони обидва не зникли за піщаним гребенем. — Ось, — зітхнув полковник, — це саме те, що вивчав майор Науменко. Матеріальний прояв національного духу українського національного духу. Слабкий казах. Але ж звідки воно тут? Несподівано запитав Петро. Звідки? Повтрив полковник. Звідки? Це в принципі зрозуміло. Хоча ще й не доведено. Проба піска в цьому місці показує високий вміст кристалізованої сперми. Запліднений пісок, так би мовити. 25 років солдатської служби в царській армії. Без жінок, без радості – це непросто. Незлічена кількість людської енергії, що пішла в пісок, ви розумієте? Полковник обвів нас запитальним поглядом. Але ж тут були солдати не тільки з України. Тут були різні, але національний дух перемагав не кількістю, а інтенсивністю, як радіація. Я гадаю, що Тарас Ріорович передав цьому місцю свою духовну силу. Якщо говорити про неї окремо від людини, якій вона належить, вона й називається національним духом. Вона й є нібито корицею повітря, тим, чим хочеться дихати. Але що все ж таки сталося з майором Науменком, запитав я. Боюся, що мумія – це все, що лишилося від майора. Залишивши записку дружині, він подався сюди. Їхав таємно, щоб перевірити свої висновки. Але вже тоді це місце ретельно оберігалося, тим більше, що майор був не першим, хто хотів розкрити цю таємницю. Він дістався сюди незвичним шляхом, де його могли б вистежити, а через Астрахань. Але тут його вже чекали. Боюся, що після катувань його просто вбили. — А звідки ви знаєте про катування? — Його відтятий член, мені багато про що говорить, полковник зітхнув. У майора Науменка за рік до цього померла від дифтерії дитина. Він дуже переживав. Казав, що життя без дітей не має сенсу. Вони з дружиною мріяли, щоб у них була ще одна дитина. Видно, ті, хто його тут підстерігав, знали, чим можна його шантажувати. «Стривайте, шановний!» Петро подивився просто в очі полковнику. То чому тоді всі люди не переходять тут на українську мову?» Національний дух – це ж найперш національна мова? Ні, відповів полковник, національний дух вищий за національну мову. Він змінює ставлення людини до того, що її оточує, до всього довкола і до себе самої. Дух діє на людину будь-якої національності, пробуджує в ній тільки хороше, а мова – це тільки зовнішня ознака національності. Нею може однаково добре розмовляти і президент, і маніяк -убивця. Якщо мову возвести до найважливішої якості національного духу, вона стане знаряддям сегрегації, сучасної інквізиції. Виходить, що гвалтівник, який розмовляє українською, виявиться кращим від гвалтівника, який розмовляє російською, розумієш? Петро слухав уважно, тільки ледве помітно він кивнув на розумієш полковника. «Національний дух учить любити представників усіх націй, а не лише своєї», – додав Вітольд Юхімович і очікувально втупив погляду Петра, який сидів нерухомо і задумливо. «Це мені ще треба осмислити», – неголосно промовив Петро, потер пальцями праву скроню і заходився набивати тютюном свою люльку. «Ти ще матимеш час усе це осмислити», – по-батьківському, згорда промовив полковник Тараненко і перевів погляд на мене. Нам усім іще належить багато чого осмислити. «А як ми вчинимо з майором Науменком?» – запитав я. «Як найкраще треба поховати з почастями». Звук роздертого паперу відірвав мене від думок про майора Науменка. Краєм ока я побачив, як Галя розірвала упаковку на одному снікерсі, Потім розламала його навпіл і половинку простягнула гулі. Вечір настав непомітно. До місця розкопок ми не поверталися. Та й взагалі по обіді не розмовляли, наче будь-який сенс нашої спільної справи зник. Кожен був сам по собі. Петро час від часу підгодовував багаття убогим пустельним хмизом, хоча тринога стояла з голим гачком – Порожній казанок лежав поруч на піску. Спочатку я хотів зробити Петру зауваження, адже пустеля навчила мене економити все, і воду, і хмиз. Але очі Петра були настільки задумливі та сумні, що я не зважився його турбувати. Наді мною теж висіла похмура хмара почуттів та думок. І оповідь полковника про трагічну долю майора Науменка, і моє майбутнє, яке ще далі заглибилося в туман, все породжувало тривогу. Я раптом відчув заздрість до всіх людей, що живуть одноманітно, буденність їхнього життя, яке складається з робочої п'ятиденки батьківських зборів і раз на тиждень звареного борщу була, не мов би, гарантією стабільного і такого ж одноманітного майбутнього та спокійного життя. Але геть! До чого вона мені ця одноманітність? Я припинив скиглити. Я ніколи не прагнув до спокою і щоразу отримував винагороду за його відсутність. Спокій породжує тільки тишу і самотність». Я задумався про гулю. Хоча я й був подарований їй батьком, вона стала найдорожчою нагородою за моє небажання спокійного життя. Я озирнувся, відшукуючи її поглядом. Вона перекладала щось у своєму подвійному баулі, сидячи на піску, до мене спиною. Її смарагдова сукня-сорочка у вечірньому прогрітому повітрі відливала перламутром. Моє майбутнє тепер із нею. «І воно вже не моє, воно наше», – подумав я, не відводячи погляду від її спини. «Ми тепер завжди будемо разом. І те, що ми настільки різні, вбереже нас від одноманітного спокою сімейного життя. Де ми житвимо?» «Звісно, в Києві. Там, де є житло». Думки про Київ повернули стан тривоги. Мені хотілося якомога швидше дістатися туди, додому, але водночас виник і страх. Страх радше за гулю, ніж за себе. Я теж був беззахисний, але моя безпека хвилювала мене значно менше. Я збирався повернутися до Києва з коханою жінкою.